cum organizăm noi un program, dar o să vorbesc și despre cum oamenii să formați voi Și de ce nu să aveți voi, acolo, în biserica voastră, să fie chiar mai mulți copii? De exemplu, la voi, aproximativ să mă câți sunt așa în care le ducați? La biserică sunt și să amintele sunt pribună de bărinte. See? da, toate să am și, mai și care și multe acolo. ok și un și, mm -hmm. okay. okay. și ok, okay. și un și ok ok și Da, ok. Vine, partea este ințeles deci Asta, numai asta, să-mi formez o un idee unde sunteți ca să, așa, și la voi. Ok. okay. okay. Bine. Bine, tu... mm -hmm. Da. Da. Da? Da, da. da? Și mai avem, -ă, da, și mai avem, de exemplu, la, avem un program pentru copii sâmbătă dimineața, pentru clasele 1 până, până la clasa 5, -a, așa? Și acolo vin uh, varia, între -ă, 70, am avut până 10 și ceva. Uh, așa? Și avem o dată de copii ca copii toți, copii, cu avem uh, Clubul de nord împărțit pe grupe de vârstă, și fiecare câțiva copii, cum suntem aici, ar fi, ar fi un lider la fiecare 50 copii, mații. Așa. Și avem și întâlnire uh, cu adolescenți, generație din Amist, care e după la ora 3. Acolo sunt între 30 și 50, așa, de adolescenți. Și mai avem, dimineața, avem pe vârste. Avem uh, grădiniță, clasă 1-4. Și uh, adolescenții, clase 5 până 9, merg în 300.000 ani. Ok? Nu okay? așa dea sunt informații. Uh, deci sâmbătă, sâmbătă la anul 2-o programă, nu sunt în familie. Deci, uh, ținta noastră e, cu simplu, familie care sunt paralelă cu Ok? <laughs> uh, bun, uh, hai că, mă rog, și după aceea așa în ceea ce... Uh, o să vă dau la fiecare, în pianul de fori, ok? Uh, cu m-am uh, pus pe inimă ca să vă, să vă dau mai multe detalii ce, ce facem noi, cum ne am organizat. Anul asta chiar uh, m-am gândit visul să fiu organizat în sensul că să comunic clar la echipe, la fiecare ce trebuie să facă, cum să facă și o să vi le dau și dacă mm. e multe informații, nu o să pot să trec tot, ok? Uh, dar vă dau, vă explic care facem ce înseamnă, ce e vorba și cu acasă trebuie să dacă vă interesează. De ce nu vă interesează? De vă folosesc ca pentru diferite lucruri, da? Nu uh, m informații să formați o idee, uh, fac, cum facem, cum ne organizăm, asta a măcut Dumnezeu pe inimă, pe astăzi. Și să vorbesc și cum anume voi să dedicați în bine. Și cum se organizați și cum anume să investiți voi în viața lor. Fiindcă, adevărul că și eu, prin, uh, am început în 95, când am început biserica și uh, Copiii erau doar frații mei pe care mă ocupam. Era sora mea Ligia, de la Pian, și de la toți de fratele am așa că ei doi și cine mai, mai venea la, uh, eram și niște canadieni. Și în fine, am tot așa. Și, fiindcă eram eu singur, maximum, am ajuns în 5 ani de zile de la 5 copii. Maximum. Ok? No, bun. După care uh, am primit ceva idei, de la B. Wilson, asta că ați auzit de Bill Wilson și am adunat primul în jurul meu și am ajuns apoi am ajuns la 50 și 70. Și asta a am. Vă spun la lucruri care sunt esențiale și ar fi importantă, ok? Și mi le dau, acum anual le sortează că lucrața se rezolvă anului pus așa în ordine și o să le dea și bobo, Dar până atunci, oricum, până termină, am și altceva de desigur, ok? Hai că mă rog și încerc la sfârșit o să țin și întrebări dacă aveți și stăm și discutăm cât ne permite timpul care rămas, care viață împrintează timpul acesta. Și mă rog ca, uh, din tot ceea ce m-am uh, planificat, ca să vorbesc, mă rog ca lucruri care sunt esențiale și care le-ar ajuta pe fiecare din fel, din să fie chiar uh, aceleași. <coughs> care... Mă rog ca mungerea ta să fie peste mine, vreau mă rog un care să ne după aceștia și să ne duci la un nou nivel, ca să putem să sucim, să atingem, nu numai să atingem, doamne, ci să chiar să creștem, să ucenicizăm, ucenicizăm la nefotia. Mulțumesc, dar tu ești dar. Ok. O să încep cu uh, o idee care chiar azi, din azi, în timp ce mă rugam, adică uh, citeam Biblia, uh, Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă să vă încurajez și încete, totul încete uh, în lucrarea copiii cu tine. Cu fiecare dintre voi. Totul încete cu tine. Cum ești tu, da, în orice, cum ești tu, așa va fi și lucrarea Cum ești tu, așa vor fi și copiii. Cum ești tu, așa va fi și echipa ta. Uh, și un singur vesel, mă citesc, uh, din uh, salmul mult uh, nu, salmul 78 veselul de 72. Și aici vorbește David și sunt de două detalii care uh, nu mă vreau să vorbesc la început, după aceea mergem la detalii și mai practice. Și David i-a fărmuit o inimă negrinhănită și a povățuit cu mâini încecute. Așa. David i-a tărmui cu o inimă de primite și l-a cu mâinile ce În primul rând, sincer, că lucrez, cum am zis de mai mulți ani. În viața mea, ce a fost cel mai important, eu să fiu ok. Inima mea a mi simt curată. Dacă inima mea era, acceptaam, cum spunea și costorul Marca ca seara, poluanțe în viața mea interesant e că exact aceeași coloană, exact aceleași păcate le aveau chiar copiii, la care te transmiți. Nu numai cuvinte. Transmiți uh, și atitudini. Transmiți și, și Duhul tău. Și ADN-ul tău îl transmis ori. Exact așa cu părinții, ne transmit nou ADN-ul lor. Exact așa. ADN-ul spiritual. Ce crezi tu că e important și ce nu crezi că e important din ce spune Cuvântul Dumnezeu, alea se vor vedea. Și mai ales inima, inima de tihănică, uh, ai, Aveți grijă ce am lăsat în inima voastră. Inima ta e ca un izvor. E ca o pântână, mai bine zis. Care are sursă legată la izvor. Știu că în sat la bunica mea, chiar bunica mea are cea mai bună pântână din sat, în sens că o dată de un izvor. Ok? Dar dacă nu, eu aș arunca ceva poluan în, în pântâna respectivă, Uh, va trebui mult timp până când izvor, multe apă scoase afară, până când izvor să fie din nou părățit. Și de-aia aveți, aveți grijă de preparată. Știți la ce mă refer? De la muzică, la prietenii, la filme, la absolut tot. Mai ales când imor va urmează sâmbătă sau numai, că tu să, să prezinți. Uh, ai grijă ce și în inima ta. Pregătește, lasă inima ta să fie curată. Mai ales ei sunt ca niște, ca niște bureți și sunt absolut tot o atitudine, o fază, modul în care reacționează la ce fac ei, imediat să fie, Și o să facă și ei la fel. Fiindcă nu-i... Uh, pe ei nu interesează ceea ce spui neapărat așa de mult, ci ceea ce ești. Și aia o să se vadă în ei. Că și părinții noștri, unii, unii părinții ne spun, bă, nu, bă, nu ne am neamături bine, dar trebuie să ei fac și uh, poate greșit și tu faci la fel. Ok? Asta e, e un lucru care, uh, ima neprinită, asta nu se poate întâmpla dacă nu vedește Dumnezeu. Dacă nu uh, stai să ai zi și treci pe la cruci și ce ceri dure Sfinte, Nu spunem spune Psalmul Sfântului 29, veritatea este pe cază bună. Contează foarte mult asta. Mai ales pentru ei primii, uh, primii ani ai un foarte mare. Fiecare detalii. Și nu uită. Și poate că îți clădești și lucrești și ai din partea lor încrederea lor câștigi și ține ani de zile. Și o simplă care l-a ține de astăzi. Faptul. Și uh, e, normal, pentru că și imaturitatea lor, sau modul în care interpretează, dar uh, nu spune bine, dar să nu, să, să fim așa de curață, când când fim oamenii, și chiar neîncredincioși, oamenii, să n-ai nimică, de ce să ne-a Să fim așa de curață. Ok? Dar de-aia, cuvântul vântul Lui Dumnezeu îl va curăța în și va ținea frica de Dumnezeu, Lui Dumnezeu. Uh, și, de asemenea, un altul. Nu poți să fii un lider eficient dacă nu ai un de viața La mă nivel poate să fie numit oficial, ea este lidera mea. Lider înseamnă că lași pe cineva să lucreze la inima să-ți formeze. Să fie ca un fel de antrenor. E foarte important asta. Fiindcă eu și eu am fiind cu spiul postor, am mă descurc, citesc o știu de lucruri, nu, am nevoie. Dar ai nevoie de cineva care spune, măi, la ce o preocupare aia, poate gândea aia. Cineva care să intreze la viața ta. Fiindcă dacă nu, dacă tu nu te supui autorității și nu ai tu o relație semnificativă cu un lider sau un lideră, nici relația ta cu copiii va fi doar despre o față. Exact cum e relația ta cu liderul tău sau liderul ta. Ok? Sincer, e, e absolut vital. Rugați-vă uh, cele ce îl trebați postor, uh, care ar fi, mai ales pentru voi, pe de o altă femeie sau o fată mai matură în Hristos, care pur și simplu să te mătrisești pe care, cum spunea un făsor la ta și în care să lasă las să vorbească, să te muști, să vă lași, că trebuie să mai subții să te muști, Acolo fată-mea a fost atitudine complete. Ok? Și pur și simplu să... Normal. E nevoie de încredere și mai ales să... E foarte important decizia asta pe cine lasă vorbea să-mi Dar sincer, dacă tu ai asta, e o ancoră. În timp ce este în lucrare, vin și atac, de exemplu, și al de, de când am mașina mea, nu am avut nicio pană. Alt dimineață, când am venit la vizită, e o pană. Și dacă aveam așa, poate ajungeam puțin mai repede de uh, 7 Deci, sunt faze care se întâmplă și asta e nimic în comparație cu alte faze. Când oamenii îți creează probleme și ai aveați mai în asoară. când oamenii vin și persoana care, wow, ce-i cu tine astăzi? Uh, și screază exact în momentul nepotrivit. Uh, și se adună lucrurile. Și dacă nu are o <coughs> persoană care să mergi, la, la, la care să vorbești, nu, nu să, să bărbești. Și în sensul la persoana la care să mergi și uh, cum? Să vedeți răzcat. Și de asemenea se cer să cerți sfaturi. Să zic, mă, cum îi conoscă? Cum îi conoscă? Uh, ok? Uh, inima neplenită. Și al doilea lucru, mai pricepută. Uh, lucru care mi-a dat seama, poți să ai mare fascină și nu am mare fascină pentru copii. Poți să dorești, să învești, toate astea. Dacă n-ai înțelepciune, nu o să realizezi pe André din planul lui Dumnezeu. Mi-am mă refer la tot ceea ce faci, caută să fii the best, că, care poți să fii. Dumnezeu ți-a talente și mai ales când cu copii, nu poți să fii chiar așa fixitor, că dacă da, poți să fii. Tu te promiți singur. Ok? Și e clar că fiecare care dintre voi talente și cu voi îmi și cu uh, lucrurile la copiii de să fie, să fie cu voi. Dar și înțelepciunea aia să crești în darul Și să crești în Și astăzi, uh, repreța la mine început, vă dau ceea ce eu am lucrat și la ce am lucrat în ultimul an, deci, de ani de zile, dar acum în ultimul an am lucrat puțin mai mult la organizare și o să vă ajut în direcția asta, la organizare. Uh, și cum am să investești, ce fac eu cu liderii mei ca să-i ajut să crească. Ok? Uh, dar fiști și cărți care poți fi, poți să te uiți ce fac cârți sau pierzi, ce fac alte lucrări, uh, să mergi la alte biserici. Acum ați venit așa și astăzi. Bă, e, e, e chiar lucrața la, la, la chestia asta. E și probabil că sunteți prezente aici. Ok? Și uh, asta, uh, asta e a doilea lucru. că degeaba ai o inimă, ai o inimă curată. Sunt mulți oameni sinceri care au, au intenții bune, dar nu reușesc nimica. Dacă nu ai înțelegi și înțelepciune și în mâini de cepuri și poți să-i ceri în asta lui Dumnezeu. Duhul sfânt, a fost trimis să ne înțelege. Să ne să înțelege. Și nu mai citit în Biblia multe dintre principiile care i uh, nu mai citit în Biblia, că îi rămân nimic, cât de, de multă înțelepciune și strategie și în drepturilor care copiii există în Buncăn. Cum a făcut Isus? Rămâne să studiezi ce a făcut Isus. Cum și a început lucrarea? A reușit? Super. Așa cum asta e asta aici, da, aia da, ok hai să, ok vom hai să vedem, doamnă, doamnă, Perfect. Și asta eu nu pentru o persoană care a a Ok. Uh, bun. Da, că o să vă explic fiecare luăm... Lu prima pagină, că altfel vă o să, să rămâneți așa. Bun. Uh, Acum e Prima dată ai Ok? ADN-ul tău. Uh, Supune-te păstorului dacă vrei să ai autoritate în principale eu nu mă supun, Degeaba eu sunt cel mai bun uh, la lucrare de copii. Eu nu am autoritate. Copiii nu au s-a ascultat de mine. Fiindcă Dumnezeu nu va ca că uh, dacă eu nu au ascult de păstor, dacă eu nu au ascult de liderii mei, nici copiii nu au ascultat. Exact. Relația mea cu liderul meu, o văd, am văzut așa cum o progresat. Cât eu i-am respectat pe liderii mei mai mult, cu atât copiii copilul au respectat pe mine și au o autoritate mai mare, nu numai supra copilului, dar și asupra uh, oamenilor de influență. De exemplu, un lucru, o minună, care s a făcut, e, uh, a pus persoana, avem un parc pentru copii, care e cel mai fine, cea mai mare investiție uh, pentru copii, care au făcut-o în orașul, oradea, și chiar direct doamne, de acolo, de o persoană care v-a venit o perioadă la biserică și acum cum mai vine din, din nefericit, dar mă cunoștea pe nimeni, mama ei încă bine la biserică la noi, și au uh, deschis o ușă ca să, să, să spun la, la câteva sute de copii, ori de câte ori vreau, pot să merg acolo să am auto în uh, amfiteară și acolo pot să merg și să, să vorbesc copilor. Uh, de asemenea, Dumnezeu a deschis uși în două școli. Chiar săptămâna trecută am fost, am avut două spectacole de în două dintre cele mai mari școli de aici, din Oradea, uh, la câteva, la în aproximativ de 400 de copii în total, Cuși care uh, de să deschis, din simplu de fapt că m-am supus eu, și deci exact același cum se va întâmpla la timp. pe rămâneam cu inimii. Ok? Așa. Mi-a rămas vreo 20 și ceva de minute. Acum, hai că să plec așa peste, peste fiecare. Ok. Uh, o să... deci... O să vedem așa într-un mod. Uh, prima pagină. Asta. Uh, vorbesc cu pur simplu. Îți aminte cerințe care o le cer la persoane care se implică. Și aici, uh, ce urmează să vă spun, îmi dau seama că unii să aveți doar copii cu care vă ocupați. Dar, aș vrea ca să vă dau, poate și pentru, puteți să duceți supra fratele și la liderii voștri care organizează toate programele de, de, copii. Okay? de, de, de, de copii. Ok? Ok, super. Dar asta zic. Și să vă ajut, să, uh, în, pentru viitor. Cum am nevoie să vă creșteți, să aduceți în jur vostru persoane și cum am nevoie să... Cum, ce să faceți cu persoanele respective care care la la COVID. Ok, normal, hai să... Cum am nevoie să... Ce să le comunici, cum să te organizezi pentru ca să fie clar și să spuneți o echipă. Uh, eu sunt absolut binecuvântat să am aproape 50 de, de tineri care mă ajută și cei i fain. Un alt care absolut mai e mă m ei copiii care lucram din trecut. Și au crescut acum, acum ei dau mai departe, Și ei, absolut îi suferă, de fapt, asta. Și acum am și despre cărțul 3-5 care au ajutat la copiii mai mici, din care șapte sfiderii mei principale. Am cineva peste grădiniță și clasa 1-a, cineva peste clasa 2-a, clasa 3-a, clasa 5-a și o 6-a și persoanele sunt chiar dintre ele, au fost chiar la biserica copilului. Și ele, la rândul lor, acum conduc pe ceilalți 30 și ceva de, de, de timp, Ok? Bun. Așa că ce vă spun aici? S-ar putea să pară, pro, e puțin cam prea mult, că nu Vă să vă dau informații care poate unele dintre ele să-și poate de viitor să te ajute. Dar, păi, astăzi sunt prima dată de astăzi, cerințele care eu le cer la cei care sunt implicați în care copii. Și, în funcție de, ca voluntar, asta înseamnă că Volotană înseamnă că doar vii, dar nu vrei să te ocupi neapărat de copii. Ok. Sunt persoane care vizerea despre autoparte și nu, au, nu, nu vor ca să. nu sunt timp. E perfect. E, e ok. Uh, nivelul acesta. Contează mult cum îi tratezi la nivelul de doar vrea să vreau să te ajut și să-i convingi ce-a ca tu să fii responsabil pentru ce îți va copii. Ok? Și uh, asta sunt ce, ce le cer eu. Uh, și săptămâna, caut uh, am, o să aveți ce aici, aici, aici, acum m-ați intrat uh, săptămână. Ok, la citit te-ai Aici, bine, viața de glăciune și post. participarea uh, participați la studiul Biblii. să fie ei parte din tineretul de la Salem, să, fie, să aibă ei din contact. Bun. Vedeți la întâlnire de echipare. Avem uh, miercuri de întâlniri, uh, am întâlnire săptămâna cu liderii principali și odată la două săptămâni, am și cu uh, cei care sunt lideri peste grupe. Ok? Care au de la 3 la 10 copii. Așa? Și odată pe lună sau dată la două luni cu toți. Ne nu numai să spun, ok, ca și închipă, uite rezultatele noastre. Bun? Așa? După aia, calitate, slujire, respectivitatea de dacă vrei să fii și peste copii, credeți că și în profesionalism în vizite. Aici -o, o să vă spun și puțin despre vizite, cum vizităm copii. După aceea, uh, de dedicare pasională înocită, de conștientizarea copilului, adică să îl ajungi chiar să crească, să se predea lui Isus după aceea să învețe să se roage, să aibă foarte multe pe relații personale cu Dumnezeu, după aceea să înlăture păcatele din viața lui sau ei să învețe cum să le manifesteze pe alții. Sunt lucruri de bază. Ok? Și după aceea, liderii principali, în plus, îh, avem fiecare are o responsabilitate și se conducă eficient departamentul respectiv. Nu-mi no un lucru care -am, am știut că trebuie să fac, referitor la lucrarea copiii, ca să fie organizată următoarea pagină, îi să specific clar care e țelul nostru în lucrarea copii. Ok? Și, uh, acum câțiva ani, uh, acum 2-3 ani, Dumnezeu a început să-mi vorbească, cu referită-l, acum arăta viitorul uh, lucrării copii aici, la, la biserica noastră. Și uh, eram o uh, la teia de bord, ok, dintre toate locurile. Și ce eram la teia de port, nici nu se curățau mazuri, nu știu dacă aia. Eu eram, uh, am mers afară, că era de așa de toxic, că nu știu, mirosul ăla, nu știu dacă ați făcut curaj. Anyway, nu vreau să vă crezi acum uh, imaginea aia. Dar eu eram afară și am mers pe un deal și am spus, că Dumnezeu mă cheamă pe un deal și când eram acolo pe dealul respectiv, timp, a fost ca și fața cu Abraham și cu Stel. Dumnezeu m-a spus, tăim, vreau să Vreau să vezi, da, cu 20.000 de copii, am susținut în duhul meu. Și, uh, și asta a devenit, am început să comunic lucrările să cu echipa. Și asta ar fi țelul nostru măsurabil. Asta nu știu când se va întâmpla. Depinde mai mult de mine și echipa mea. Ok? E huge. <gântu -i> când te gândești, oh mai god, uh, ar fi uh, o treime sau din copii din orale uh, sau ceva de genul ăsta și, dar e important ca tu să întrebi pe Dumnezeu Doamne, ca ce mă trebuie tu pe mine? Ca și lucrurile. Ok? Și să pui pentru tine. Când asta simt, eu Dumnezeu m-a vorbit și să-l cauți fața Dumnezeu. Te-l-a întrebat pe Dumnezeu. Doamne, care este țelul? Întreabă tu, Doamne, care este tu? Ce vei tu ca eu să realizezi? Dacă ești într-un oraș de 10.000 ani, cum să ai 20.000 trebuie să fii și, ok, realiză calință, la asta. Nu pun? Dar, uh, bun, și după aia, am, am pus așa, specific, Biserica Copiilor, 15.000, generața dunamită, 5.000. Bun? Uh, pe, asta e pe termen lung. Pe termen scurt, când zic 20.000, oricine se intimidează și credința uh, intră în doi ani. Ok? Uh, și de-aia am zis, uh, uh, i-am zis doamnă, ok, care, care să fie țelul nostru pe termen scurt? în scurt de dumneavoastră poate să fie un an, poate să fie doi ani, nu de, de noi, poate să fie cinci ani. Ok? Uh, 500 de copii în ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit în timpul meu personal și mi-a confirmat cu un ceas fan. Ceasul ăsta l-am primit când încă eram la conferință odată, uh, și eu m-am rugat, chiar de la oameni care să fie cel, Era chiar înainte să, să lansez viziunea pentru hanul următorul, care are copii și Dumnezeu mi-a mi pus în inima mea 500. Ok, 500, de oameni confirmă confirmat Chiar atunci am mers în stade la o conferință și uh, vine un păsor din, din Mexico și spune că le Dumnezeu îi spune că e timpul. A sosit timpul. Și de vreau să fac așa. Da Când am primit, m-am uitat puțin wow, vreau să crede, așa, cea-s bun, am mers pe net și m-am interesat. Și, și am rămas uimit că numărul, cât costă do în dolari, exact numărul 500. Uh, și bine, dacă e nou acum nu știu e că numai să nu mă trezesc, să nu spuneți informația asta, să mă trezesc pe rămână. Să nu ai Și, uh, sunt lucruri E o aventură, habar n-am o să se întâmple. Adică am habar. Și asta vă spun unde sunt acum. Uh, la câți suntem? Uh, 150 uh, de copii, cum ar fi în total, dacă mi-au pe toți. Uh, și nu știu cum o să uh, uh, uh, nu știu cum va arăta călătoria, cât timp că va dura. Dar asta e, trebuie să comunici. Asta e țelul Bun, să specifici clar și misiunea noastră, ca să se referă, să învățăm copiii, noi, cum am scris noi, asta pentru fiecare, vă dau numai idei. Și voi formați pentru voi. Deci nu, eu, să copii, copiați. Neapărat. Dacă luați de idei, e ok. Uh, să spui echipei tale și tu să știi, care e țelul meu? care e ținta uh, uh, țin, ca mea? Că degeaba totul și nu știi, reușesc, câștigi, nu câștigi, cum e la fotbal. Domnule, golul, țelul nostru este să câștigăm. Cum? Cum? Nu ne interesează doar să câștigăm sau să câștigăm dacă nu am și ei, da, e ok, uh, vrem merge. Dar, înțelegeți, îi să știi echipei tale, să-i arăți, asta e țelul. Pentru noi, să învățăm copiii cum să iubească pe Dumnezeu, asta e vorba de relația lor cu Dumnezeu și pe oamenii din jurul lor, care e cea mai mare voluntă. Și adică să înveți să-i iubească și pe cer. Ok? Într-o frază pune ideea asta. Bun? -aia, ok. Cum, că o să ajungi tu la 500? Prima. Cum o să ajungi la 500? Și m-a luat Lui Dumnezeu și am citit multe cărți. Multe. Uh, și am început să mă gândesc, să pun exact pașii prin care orice copil, din ora tea, vrem ca el să treacă, ca să ajungă la produsul nostru final, adică un copil care îl de Lui Dumnezeu o relație. Și îi iubește pe oamenii din jurul lor, din jurul lui. Ok? Și cum anume îl duc eu de la Hapanis, în uh, onorare, Habarniz de Dumnezeu, poate nici familia lui, nu i-au spus niciodată că sunt și neagră, nici, nici la biserică în cum mă duc eu, ar fi de aici, acolo, să devină un copil care iubește cu pasiune de Dumnezeu? Păi nu se poate întâmpla așa, mai dintr-o dată Dumnezeu vine cu puterea lui și îl, îl schimbă. Normal, nu așa se întâmplă și de spași, pe care va trebui tu să-i stabilești clar. Copilul se zice, cum anume ajut la copil uh, anume când vine copilul prima dată la, la, la lucrarea mea, la mine e în clasă. Ce fac ca să mă simt că vine în acolo? Toate astea sunt întrebările care trebuie să te gândești și după aceea copii au ok, ajuns la mine în clasă. Cum îl conduc ca el să ia decizia să râneze pe Iisus? Deci să te gândești, așa, ă, cineva, ă, este un primul care mi place, să iei baby'sle. Ok? Să iei pași micuți, cum anume, ca să fie clar, fiecare pas, să fie clar pentru că în mintea ta îl conduce aici, acolo, acolo. Care să ajung la plăcere de număr să, să, să fie copilul ăla, chiar să aibă o relație cu Dumnezeu. Să dau toate șanse să aibă o relație perfectă cu Dumnezeu. Ok? Și ce implică fiecare pas? Nu no, bun. Deci pașii pe care noi i-am -am decis în lucrarea copilului și strategia, de fapt, ca să ajungem să primi asta, că degeaba ai planuri, și ai vise mari, dar nu ai mai mult cu strategie. Cum o să fac? E În Primul rând, luptă spirituală. Rugăciunea de legare cu orice de legare a supraților copilului. Pasul ăsta, sincer, inițiam și un pus, acum doar de o lună și ceva, l-am pus din cauza că a simțit că degeaba îi atragem noi pe copii din diferite metode, care suntem bun dar asta. Că de aproape 20 de ani avem și uh, din 93, de fapt. Am avut o echipă de pape și avem experiență cum să tragem cu Știți cum să facem asta. Dar de multe ori, satan îmi ține eleganță. Și ține uh, zon cum au fost patul respectiv. ne a rugat înainte. Așa e moți am avut de să merg la uh, birou de reitoare de acolo. Nu știam. Și când am ajuns în birou, ce au periect? Wow! Și mi-am dat seama, a, da, te dă, oh, o, da, hai bine, te... oh, ok. Și m-a rămas prin fiind fiindcă ne-am luptat. Și Dumnezeu crede dinainte o planificat toate lucrurile ca ea să ajungă exact Dar, rugăciunea ciunea, de ce pas asta a de Și, sincer, după un care citesc acum multe cărți despre cum anume se, se întâmplă asta, luptă spirituală, cum să ne luăm, cum să miștociim, cum, cum să, cum să legăm principalitățile uh, deasupra anumitor zone care noi vrem să penetrăm. Am fost și în Parco și am făcut programe în Parco și am văzut persoane care am primit și amende și am fost și în tribunal, -ă, Nu de ziua că am făcut acolo și cineva s-o îndrebat, ceva vecin, uh, este o luptă spirituală. Satan nu, nu va vrea ca să te lasă să intre acolo. Va tot posibilul ca să o Dar dacă tu pregătești în lumea spirituală, ai legat, totul e, e pregătit. Exact ce am făcut și pentru conferința asta. O să intre acolo și nu o să ai mai multe o să apare un de demon care să lucreze prin care va. să va trage și merge mai departe. Nu, nu te lasă. E Așa că la asta, la pasul ăsta, ă, probabil anul viitor să vă pot spune mai multe detalii cum anume facem exact, pentru că urmează acum să. am început, -am, am avut câteva întâlniri de rugăciune în direcția asta, dar urmează să practicăm mai mult. Al doilea pas, lui, îi atrage. Ok? Prima dată ne rugăm, să zicem că vrem, o zona, vrem zona cartelă, ne rugăm, legăm tot. Bun. După aia, care este strategia noastră să atrage? Noi folosim, de exemplu, și uh, vizite uh, și concursuri. tomore, concursuri, le organizăm și mergem cu uh, foi uh, așa micuțe, mergem în, în, acasă la copii, la adresele care avem, la toți copii care au plânit la noi, avem adrese. Mergem cu acele concursuri, acasă la ei, ciao, te așteptăm sâmbătă, uh, o să văd de astăzi să face, cum ai ești, și bine, vă că pentru ceva, bun, și atât ascult. Și mergi la următorul copil tot așa. Și anunțăm pe copii. Asta e o metodă prin care putem să-i atragem pe copii. O altă metodă e prin faptul că mergem în școală, Și apoi în școli le spune, face lucrurile ca seria copilului deja în cartel, de exemplu, nu știu tot. Sau mergem în parc, sau oriunde. Și facem așa reclamă, sau facem reclamă cu și simplu, punem muzică și ai el piea cu copiii. Muzică, sau uh, un altul lucru care o să vă prezint la sfârșit. Avem acum, facem un concurs cu copiii noștri, prin care uh, îi, îi, am format echipe de câte trei și ei, ca și echipe, le-am numit de salvare și scopul lor, îi să adune cât mai mulți copii, să cât mai mulți copii noi la biserică. Și chiar am aici exact totul cum e organizat? Și o să vă explic puțin mai tôt. Deci, mai multe moduri de a atragă. Dar trebuie să te gândești la ele. Ok? Cum e atragă pe copiii respectivi. Bun? Așa. Și după aia. Da, ai ajunge. Mai bine mă să-ți se zesc. La Boiesma. La Boiesma. La Boiesma. Ok? Bun. Așa. Și după aia, iată. Vin odată. A doua va se chestii. Prima impresie de succes, uh, uh, să se simtă bine primiți, să se distreze așa de mult cât se veni. Adică, și unul dintre ei, care a, bar, nu are nici pasul de viață de creștini, să se simtă așa de bine încât se i dădea, ah, să vin înapoi. Că dacă vine înapoi, ai a doua șansă ca să, să semne cuvântul Lui Dumnezeu. Ok? Paia, îi alăturăm. Îi alăturăm. Încercăm. Uh, adică, ce căutăm? Să nu numai să îi câștigeau să vină a doua oară, și prin, a crea, prin faptul că creăm o perioadă <coughs> în care să iese preteniați copiii și liderii de la Miserica Copilor, și doi să se exprimenteze de-a la Dumnezeu la Miserica Copilor. Adică, adică, se face să devină parte. Ai reușit? Ok. No, nu, știu că. Dar eram și cu ea, și cu soții ei la Zalețana, și. La Asta i-a să. Uh, așa, suntem la afacerea doi lor. Gaia a fost. Trece timp. Bun. Uh, e ok, de mai mai 5-50 minute mai mergem în -te test -te -te -te -te -te. uh, Ok. După aia, uh, după ce e alătă, adică crezi o atmosferă în care ei să înceapă să devină pat. Îi conectezi cu copii, dar și conectezi cu Dumnezeu. Bun. După aia sudăm relații cu Dumnezeu și cu ceilalți prin grup de ucenici aia căutăm să-i conectăm cu un grup micuț. Și ne gândim, vorbim de cineva, vine cu prietenului, lui, pe copilul respectiv o să meargă la grupul și la liderul prietenului respectiv. Ok? Și cu care o venit. Că cel mai fain e ca să ții pe copiii dacă sunt prietenilor. Și de aia am și am pus noi clase de 3, 4 și 5 separat, dar dacă unul are un prieten din clasa 5-a și ăla din clasa 5-a l-a dus, îl lăsăm, mere acolo de la de clasa 5-a nu interesează tresează, nu-i chiar așa mult preferi ca tu să vii decât să te plictisești, că nu ai prieteni acolo împreună cu tine și, și de aia, deci suntem flexibili, nu ești așa, nu, trebuie să-mi acolo. Alte lucruri le avem așa, în alte lucruri nu suntem așa flexibili, care noi le-am vrem să ne asigurăm uh, de a-mi Ok, bun, și așa se lea pas În ar... tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat. într sunt foarte doritori de astăzi, așa și este să facă. Și vrem să-i aducem de la un havanism, prin pașii ăștia aceștia simpli, clar. Și la fiecare de pașii ăștia, avem echipe care se ocupă specific de fiecare care acum o să vă arăt cum i am organizat pe, pe cei de la noi din serie din lucrare, Ok? Și ca să ajungem până când copilul ăla nu dată, rog, și el arătă, okay? Merge mai are o cu Dumnezeu, ci el arăt se suge. Ok? Mergem mai Ne parte? Next page. Aici, următoarea pagină cu uh, cum am făcut același lucru la generația din care îi, uh, uh, care sunt adolescenții. Exact explicat în alte termen. Poate vă numele, Nu mă reclumă, Repet că nu are rost. După aia, mai departe. Aici, mai departe, urmează exact, practic, ce anume ne-am propus noi ca să facem la fiecare din acei 6 pasi. Din nou, aici nu vedeți culta spirituală, adică uh, acum, numai recent, am implementat pasul Ok? Și specific, vizite regulate, huerteci, tricouri, uh, la cine ne gândim noi? Nu toate le folosim. Ok? Și sunt doar poate idei pentru tine, ca să îi grești poate uh, în sistemul care tu crești. Pașii în care tu crezi că este mai important. Poate tu crezi ceva mai fac. Și dacă da, vin o să și mie. Dacă tot, uh, ok? Uh, eu vă ajut, mă ajută și voi. Uh, așa? Și aici sunt detalii la fiecare din pașii respectivi. Vă las acasă ca să știți că nu are rost ca să stăm uh, așa de mult acolo. Bun. După aia am zis că am creat echipe care, chiar se implementeze, se ocupă de fiecare din părțile astea, din bașă, etc. Cum vine copilul la Biserica copilor Sâmbătă? Avem prima impresie, tipa prima impresie, care-s direct la urși, care-s mai la Biserica Copililor. Ok? Hai stai, eu mă rău, deja, merg repede. Așa? De exemplu, la prima parte, acolo atragem copii din oraia de Biserica Copililor, acolo avem câte de vise. Aici, toți. În mare parte, numai sunt excepții, câțiva voluntari, care poate n-au fi, dar liderii de copii, care au văzut la copii, vizităm copii. Uh, am aici și informații exact, ce facem în aviz, de ce, cum dintre e, o, o, o să ajungem. Bun? Dar diva media, adică concursurile, Uh, avem filmele, desene animate, tot, tot, tot ce. Uh, este o echipă care îi se ocupă, sunetul, toate astea, uh, media, cum anume med -med mediatizăm, concursul pe care îl ducem la vizită, uh, orice facem un școală, toate astea. Avem o echipă media. Bun. Uh, după aia, la partea de câștigăm, prima impresie, să-i câștigăm, să vină la tot. Avem o echipă de prima impresie care chiar la intrare, uh, poate anul viitor, poate, nu știu. Uh, am, am, am auzit de o conferință care chiar a avut o întâlnire cu copiii și cum ați fi voi să veniți să vedeți uh, și după aia, uh, după aia să vin să vedeți. Ok? Acum o să încerc în să, cuvintele mele să vă imaginați. V-aș încuraja sincer, dacă aveți timp vreodată să veniți într-o sâmbătă să vizitați ce facem noi. Să, să vedeți dimineața numai de așa va fi că uh, în lung, drumul. Uh, sau să vii, să stai așa, stai, stai de și uh, putem poate să vă canzăm aici, așa sus, uh, mai ales e vară, uh, nu să fie mai gal, uh, <gângălțări> ok? Și să vedeți exact. Dar, uh, sper că reușesc să vă, să vă, cu cuvintele mele, să vă pictez așa o imagine. Prima de vreo, vine copilul în fol, chiar în fol, unde începe, un în, e în copilința, sunt două persoane, care cea plină de la diserica copilor. Uh, în caz este pentru prima dată, copilul respectiv, aici, pentru prima dată, super, avem pentru tine, mai ales ei, avem pentru tine un cadou. Și le dăm o plasă micuță cu un cornule sau biscui sau ceva, o cărticică, cum să primească pe Iisus în inima lor, e o explicație că noi le dăm puncte sau mai bine zis, am creat niște bani în loc să le dăm puncte bulinuțe, am creat noi bani care ne-a dat ideea care copii de la Biserica Dumneavoastră. Mi-o primiți ei toți. Într-o ajuns în limba română, îi pot alăta. Am, am și eu poza mea acolo pe ei, în loc de pozele președinților, am pus liderul, poze liderul. Și așa că fiecare ua, nu vreau și eu, eu sunt pe banca de 100 de puncte. Și mai avem fiecare lider la, la oră care. Și direct le dăm în cadou, la persoană de pe prima dată, le dăm și explicație ce înseamnă punctele și bani, le dăm o sută de, direct, pe mine mă gănați, din prima, le dăm acolo în pachetul respectiv. Și direct cu banii respectivi avem și un magazin direct în față, primul lucru călător. Direct în față, avem niște etajele, cu jucării, cu haine, chestii care le dăm orice și le pot cumpăra pe cumte. Ok? Asta e o chestie, wow, pe gratis. Că sunt și haine, păine. Că sunt americani îndrodați sau de fel de fapt. De ce să le dăm numai așa? Ei să câștigă, să lucreze pentru el. Și așa au, încep să înțeleagă și bani, valoarea banilor. Se vezi cum fiecare cu de puncte are. Le, dăm la dăm la 500 de puncte, poți să la, ne ducem la McDonald's unde plătim noi un, un meniu me, uh, McDonald's. Ok? Uh, sau alte, sunt mai alte chestii care pot să fac cu bani. Îl dăm asta. Un alt lucru care o face, la persoana care nu e primată, îi, îi dăm un ghid care să meargă și să uh, Uh, un ghid care să-i arate un din limba aia, toate altfel. Dacă n am încă cineva îl încurajăm pe copilul respectiv să-i arate acolo, trebuie să-i Să nu se simtă așa străini din prima. Bun. După aia, persoana respectivă, copilul, după ce îl registrăm, avem și acolo, îi dăm cadoul, dar trebuie să ne dea toate informații, de adresa, totul, totul. Ok? Deci e contracos, cum ar fi. Dar noi, facem noi. Da, nimic. Noi le explicăm ca să, în să se întâmplă ceva cu tine, Mare, da? trebuie să știu numărul telefonului al mamei ta, da? să știm, o să venim, să te și vizităm, să, să știi și părinții unde treci să și le explicăm fine, Ok? Uh, Polificoți. Uh, dar noi ne luăm de pat adresa, fiindcă vrem ca să mergem să te și vizităm. Următoarea dată când vizităm. Când vizităm, odată la două strămâni, sunt prea greu pe activă. Ok? Și uh, după ce o venim s-au ghidul era părișitură, nu? Intră în sală, în sală, direct, deja de la totul începe la 9 la 10 jumate, noi venim cu echipa la 9 jumate, totul. La 10 jumate, stăm de copii, să intre și cepe jocurile în sală, pune doar scaune în față și în spate îi sfațiul gol și avem o echipă de nu știu. Echipă de conectare, așa noi, ea se face jocul ei direct includem în joc. Și se joacă copiii până când se adună toți copiii. Și acum, când se adunăm toți și la ora 11 fix, merg în patru, haideți să-i uh, spun la lidera respectiv, ok, că aveți un minut și trebuie să încheiați jocurile. Și după aia, toți copiii merg și se pun. Ok? Și stau jos. Și direct, prin simplu fapt că, cum o intrat de la grup, a fost cineva dat un cadou. A, mă simt special. Bun. Merg mai departe. A văzut magazinul. Wow, pot să cumpăr bani. Uh, toate astea creăm cu, cu un loc de, de fun, de distrez, și în același timp, o, uite și preținem e aici și să-i dorească să vină, cum ar fi să-i prindem încălire ca să vină din nou și din nou și din nou. Chiar trebuie să adun bani dacă vrei să ne amintori, dacă vrei să cumperi zucăriarea, să mintea, trebuie să mai aduni mult, mai multe puncte ca să poți să câștigi. Ok? Și, de asemenea, ne ieșimți tranquili. Ne jucăm jocul direct la în început. După aceea începe programul și programul, uh, așa, <coughs> Mamă mie, hai să mă gândesc aici, că avem... Ok. bun. Uh, hai că vă explicați. Echipele de aici. Echipa ALO și SNS ne-am gândit, încă n-am putut okay? să aplicăm, ok? Ne-am gândit să îi și sunăm cu persoanele care vin de prima altă. Să-i sunăm sau să-i filmăm SMS pentru noi am rețetat cu copilor, sper să, să vină apoi, le așteptăm și să au să-mi interesează. Încă n-am rășit, ok? Dar e o idee. Bun? Uh, informații și finanțe, e echipa care adună... Uh, uh, nu, echipa care înregistrează pe copii. Și le dăm puncte. Avem caloace în care îi notăm, dacă vă ar interesa cum anume îi notăm, am și alea și le pot trimite de pe mail, așa. Uh, dacă nu dăm ajuns la mail. Hai vă dau e ul meu sau pe Facebook, dacă aveți nevoie de orice informații, uh, da. Tu mi ai trimis. Ok. O, o, o să fac tot posibil cât de repede să vă primim acele informații. Nu mă? Uh, Călinciuciui.app.com Așa. Și... Uh, sau pe Facebook Călinciuciui. Asta sunt cele două care se folosesc. Bun. Și înregistrăm. Asta e echipa care înregistrează. Și avem acolo o masă care înregistrează copiii respectiv. Bun. Resurse și magazinul cu premii. V-am explicat că e o echipă. Două Aici îi vedeți chiar numele lor Ok? Persoanele care se ocupă de asta. Echipa MC și concursuri, deci, uh, e echipa care se ocupă de concursuri. Noi deodată organizăm campionat de fotbal sau campionate de nu știu ce. Cine organizează? E o echipă care vreau ca să, să fie echipa aceiași oameni, ca ei să îndrețe din în și să vină tot mai bun. Ok? Bun? Mai departe, puteți să notați pe, pe, uh, pe foile astea ce doriți con idei. O echipă de proiecții. Adică proiector, uh, punctul principal bun acolo, uh, versetul de memorat, uh, video, orice. Uh, ei se ocupă de asta. Decor și organizarea sării. Avem, acum, ca și decor, uh, un castel. L am făcut din carton și am pus, uh, am pus cum să numește, tapet, care în formă de vietre pe carton respectiv și l-am în formă de, avem niște artiști uh, la noi în și arată ca un castel. Că în ultimele săptămâni sau luni am vorbit despre cum anume ei sunt copiii împăratului și împăratul nostru este Isus Hristos și cum anume este o împărăție și împărăția asta atinge tot globul și sunt miliarde, două miliarde de, de creștini care sparte din împărăția lui Dumnezeu, știi? și uh, să fie și de corp, contează mult, să, să pară ca și de copii. Nu-i, uh, în, în trecut, arăta așa puțin mai, mai sobru. De exemplu, și sările afla asta, de exemplu, folosim pentru clasa 5 și 6. Acum, asta nu-i nu ideea mea gene, cum ar vrea ca să Și nu putem să ne extindem prea mult, da? aici se folosește și pentru tinerile. Dar ideea, e locul, uite, am pus câteva, noi, către am sările romilor, ne-am pus să aprend. Noi am făcut și decorurile tot tot aici, în sările asta. Noi, de obicei, cucerim fiecare sală, Încercăm să cucerim să vă prima noastră. bun. Avem echipe de sunet astea toate se referă la a câștiga de copii, să revină înapoi. După aceea, alăturăm prin a crea o atmosferă că uh, uh, îi alăturăm pe copii. Ok? Să creăm o atmosferă în care se întâlnească cu alți copii. Asta e echipa care organizează jocul Cum vin copii? Bun? Deci și echipa de prezentator joc. După aia mai departe. Cum anume ei să experimenteze uh, de Dumnezeu? Adică este echipe care se se ocupă numai de asta. Lauda și închinare. Eu mă ocup de asta și încerc să ridic o altă persoană care se poate și să nu fiu un problema normal eu. Uh, și anume o trupă de laudă și închinare care o parte din, din cei care sunt acum în trupa noastră au început la la trupa de laudă și închinare de la Biserica copilă. Ok? Adică italistului de uh, bas și la acustică care l uh, au început acolo după aceea este o echipă, o persoană serpic care se ocupă de scenete administrative, drame, clor, uh, uh, așa, scenetele, de multă facem scenete care să arate lecția pe care vorbim. După aceea, echipă marionete, uh, v-am spus, echipă de vorbitori, adică persoane care vorbesc în parte și prezintă o parte din mesaj. Asta sunt uh, liderii principali. Așa, echipă de mijlocire, în timp ce avem lecția, avem o cameră unde a spus bagațele. în camera aia, o persoană care dă mai în lucrurile în timp ce noi avem, am început și se roagă, doamne, să, să prindă cu până, doamne, mă rog tu să, să fii atent, mă rog pentru vorbitorul în față. Și cineva care se roagă tot timpul, e un secret mare mare oamenilor oamenilor lui Dumnezeu, că era de la cineva în spatele lor care se ruga pentru ei și De Exemplu, Charles Spurgeon avea plată, sau care stătea sub urbitul și mijlocea pentru ei. James, chiar acum am și alți oameni din Dumnezeu, care și la care se rugat pentru ei și mișnoșeau. Bun? După aia sudăm relației cu Dumnezeu, aici înervăm grupele mici, din fiecare de casă. Și actualmente îs, la Biserica Copilului vreo 15, la generații de un vreo 5 grupuri. De la 3, 4, 5 copii, până la 10 și mai, mai multe. Ok? Și ăștia I-am pus pe lideri, exact, aici, și toate liderii. Aici vedeți pe toți liderii care sunt implicați la lucrarea cu copiii. Din neamăra, ar trebui să fie în jur de 30 uh, și ceva. Okay? Și după aia, ultima parte, e pasola în care numai îi băgăm într-un grup și au un lider, ci ei încerc să sușească. Și ăsta e, sincer în un alt om în care am reușit să fac astea uh, în afară de luptă spirituală și partea alta, unde nu am luptat așa de mult. Să-ți încerc. Voi da viitor să vă pot spune mai multe, dar vreau să. Cine, cine organizează uh, uh, scamul? Copiii ar putea trebui Nu trebuie. Cine organizează aia cu uh, topuși și cu copii uh, și cu jucării? Deci tot copiii. Nu trebuie să fim noi neapărat. Și doar unii care să-i să te și Cine registrează pe copii, ar putea să fie alți copii. Nu trebuie să fim noi neapărat. Și noi să putem ocupa de ei. În un... Ok. Mai departe, v-am dat o monstră, Acum arată cum organizăm noi, uh, uh, ce, da, ce le dau eu la lideri, înainte de o întâlnire. Asta e pentru Biserica Copilor. Când avem Biserica Copilor cu toți, avem, totdeauna, un punct principal, explic ideea, în câteva cuvinte, de de înnemorat de apoi, exact cum decurge programul și câte minute are fiecare. Ok? Și le vedeți acolo, când vă dăgântuteți, voi dați seama. Bun. De spatele I-am organizat exact la început, la început, unde trebuie să fie fiecare. În pol, e echipa de prima interzie, și cine conduce și fiecare, <laughs> așa, Magazinul copilor, e tot în mod, echipa de informații. Apoi, mai departe, suprameiere de ce-uri, ce -ori, că se întâmplă, copiii bagă uh, uh, din ala, uh, cât e genică, complet, toată, numai de, cred de, de, de, de, de, de, de, de, Uh, și în punctul de celul, deci după aia, uh, închid falea uh, de la de celul, nu? Uh, uh, și de să avem bodyguard acolo la celul. Mai de departe, văiți, nu? Echipa de conectare și după avem fetele de care stau într-o parte, văiți pe și-altă parte, ajută mult la organizare și ideea oameni de a B-ul ăsta. Ok? Și mai mă Și fiecare știe uh, la începutul programului, în timpul programului și la sfârșit. Fiecare știe unde trebuie să fie. Nu? Ok. Mai departe, un... Exemplu, dar ce facem la clubul preterilor? Uh, nu pot să intru în detalii. v chiar lecția care am avut acum de paș. Cu cât mai multe detalii, v-am uh, putut și pe spate, din nou, unde trebuie să fie uh, la sfârșit. Da, mai departe, am dat cum ne realizăm duminica Dimineața. Pentru că și Dimineața avem vreo 20-30 de copii în plus, față de cei de sâmbătă care vin și sunt copiii uh, care, adulților care vin la biserică. Ok? Uh, Bun. Asta o aveți. Foarte uh, Bun. Aici am. Bog, am plăcut mult peste timp. Uh, iar vedeați careva ca să mergeți la alt, alt, uh, alt seminar? Da. Mai este cel cu lideri. Ok. Dacă că dacă dacă, e ok ca să, ca să mergi. Nu? Bine. Dar dacă vrei ca să mergi când vrei, ești absolut liber. Bun. Eu mai stau mai puțin de cei care nu, nu mergeți la alte seminarii. Uh, bun dezvoltarea din sunt necesare pentru a deveni un liber în lucrarea copilului. Ok? Păi, un fel de model, e, cum ar fi pașii unui liber. Devine, la prima dată se implică în lucrarea copililor. Ok? Și anume pași prin care ar ca să treacă, video respectiv, și uh, încă informare sistemul acesta, dar uh, trebuie să fie clar și pentru ei. Ok. Am venit, m-am plicat. De ce trebuie să fac? Bun. Uh, la asta sincer, chiar acum lucrez mai mult, vreau să-l dau lor un guide. Când ok. ok. Am zic. Un guide simplu care să-l explice în ideile majore cum ar fi. Ok? Și... Uh, aici credeși-o și în prezență la toate întâlniri de planificare, activitate. Bun. Dacă vrei să fii, nu asistent de liderit, cum ar fi voluntar. Bun. Credeși-o și în calitatea slujirii copilor. Adică... Să vezi că îi Nu că vreau să-l la copii și apare o dată pe lumea. Bun. dacă apare așa, nu-l poți să faci în echipă, e wannabe. Ok? Uh, dar vreau să fie te... la un... nu vine destul de organizat. Bun. Dezbătarea în relație de veterinie, vreau să le înțelepți Adică, dacă vrei să mergi la următorul punct, vrei să ai un grup de copii, dar vreau să vă vorbești cu copii. Nu că vorbești cu celălalt tineri. Și tu numai vin de pancă, veterinii tăi, tineri, celălalt tine de s ok? Uh, avem fan, dar când trebuie să lucrăm, fiecare trebuie să fie la partea lui. Okay? Dumnezeu e și un manager bun. Ne distrăm și, și eu, sunt prieten cu toți, dar Unde Ce faci Acum. Și e fan. Avem o cultură, avem niște bine, sincer. Acum am niște, o echipă așa, fine, că toți să știu ce să fac. Mai parte din când în când. Și de-aia avem lideri care ne alătură, ce faci? Oh. Când suntem în grute și lucrăm copii, toți suntem implicați. Nu că trei vorbesc acolo, când stau lângă vopsa cu sunetul și ei, ceilalți lucrează, copiii în grânzavă, în nimic, nu Lucrăm ca și echipă. Bun. Dacă vrei să fii lider, să fii responsabil de să 10 copii, va trebui să-i vizitezi, poate să faci ieșiri cu ei, să te rogi pentru ei, tot timpul să-i să, să dezvolte o relație personală cu Dumnezeu. Ok? Și dacă vrei să fii mai departe, vrei să să fii, să strânge în jurul tău alți lider, după aia, va trebui să crești. Numărul copiilor tăi, în primul rând. Că ești un lider dacă cineva te ia. Ok? va. Ah, uh, eu sunt de Nu, te să-ți și. Eu mă uit. Capacitatea mea până acum, uh, a fost 150, am ajuns într-un timp și la 200, ok? Dar. Uh, în, în, în, în, nu, într-un timp atingeam și săptămâna 400, că mergeam și 4. Săptămâna. Okay? Dar m-am întins puțin prea mult și mai mult decât îmi puteam permite și n-am mai destul de echipe și n-am etilizat echipele, deja erau distruși, că unele echipe, știi câteodată, oamenii care trag, ei, de obicei, sunt cei care trag din nou și din nou și ei de altă, sunt deată sunt sacrificiice, dar pur tot simplu, e prea mult timpul ei, Și am trecut am și pe acolo, am, atingeam câteva sute bluzi, eram aproape de 500, dar erau doar copii care veneau la nești pe spectator nu făceam uh, să ne un lider și am zis că Dumnezeu a spus, ok, fie te vino înapoi, organizează biserică, povine, ridică lider și după aceea o să spună când să merge înapoi și să câștigi teritoriul. Ok? Și acum sunt faza asta de reglătire, ceea ce am ajuns, am reușit mult în ultima, an, acum urmează, și-au crescut mulți lider, acum urmează când Dumnezeu spune mai mult și mai mult o să fac. Ok? Și după aia să te dezvolți a în public și de asemenea, inviți și alții să te ajute pe tine. Eu nu pot să merg eu de exemplu la lidera de la, de la clasa a doua. Nu o să merg eu și să aduc eu ei din tineret. Uite, vreau așa să se implice. Se mai întâmplă și asta când vine cineva la mine, vreau așa să mă implice și eu te vede cam la cer, să acolo, am avea Dar încurajez pe lider, mergi tu. Adu tu pe pe, pe lângă tine să mai fie cineva. Da, mă sim. mi? I'm sorry. Așa. Și uh, hai să că -i să, -i să, -i să -i. Bun. Uh, și așa de de umidă, Dacă sunt și oameni în jurul tău. Ok? No, bun. Hai ca să ajungem. Aici v-am dat uh, mai departe idei despre bine cum anume organizăm, dacă aveți întrebări, uh, simțiți-o liber ca să mă întrebați. Din v am dat foarte multe informații, uh, pur și simplu ca să le aveți, să le, uh, să le digerați și uh, că ar, ar fi multe de zis. Și am, am putea, era aici de ca să fac două seminare. Pe anul trecut am făcut. Uh, am zis, mai bine vă dau și luați voi, vă gândiți, vă explic. Asta v-am explicat la lucrurile principale, ce, ce mai importante. Uh, și după aia, voi puteți să faceți mai mult. Ok? Și, uh, după aia, mai departe, uh, avem concursul acela despre băci de salvare, despre care v-am zis. Cum anume e organizat. Noi ne-am făcut la la și o funcție la Am creat echipele de câte trei și scopul lor este să aducă cât mai mulți copii în perioada de 10 săptămâni. Și, uh, Aici e, e chiar foaia pe care liderul, fiecare echipă, are un copitan. Și liderul echipei deci echipele ce Da? care copii? Da. Da, super. Numai avem nevoie de, de scaune. Da. da. Aici, aici sunt la alăturată, cred că Bine? Și veniți cu cea mai alăturat. Ok? Și uh, aici notez punctele și voi da să, cred că o să vă dau astfel. Aici notez numele copiilor. După aia, arătați de, de câte ori a venit persoana respectivă. Ok? Și chiar pe săptămână, prima săptămână, câți copii au adus echipa. Și fiecare, capitan, lider, are din grupa lui trei persoane care s-au mai zerosit și care și-au copii. Și, sincer, am început acum 5 săptămâni. Și am rămas liniștiți că copiii aceștia au adus, n-am n-am să număr, între 40 și 50 de copii noi în ultimele 5 săptămâni. N-am întrebat. Ok? Bine, am dat și un premiu mare, dacă vreți să vă duceți acolo, premiul mare e un milion deci, la fiecare persoană din cele trei uh, persoane. Și plus, și la Liver, îi dau un milion, dacă reușește ca să. Sau, uh, asta în cu cumpărături, puteți să mergeți la cumpărături. Uh, așa. Acum, apoi o să, să intrați puțin subiect, o să vă explic mai multe uh, și o să vă trag la serios uh, uh, uh, anumite chestii care erau. Bine, da la sfârșit. Bine, încercați să fiți ce mai ce mai vor Așa? Și aici, acum anume, poți să câștige punctele, uh, și locul 1, 2, 3. Ok? Dacă considerați că e făin, eu o să vă zic ce, cum anume va funcționa până la sfârșit. Și aici, la, la ultima parte, v-am dat și uh, o mică, uh, este care noi uh, îi încurajăm pe copii să învățăm cum să se roage. Și le dăm, lunar, foaia asta, să-și să amintească, să se roagă sinic. Și pe spate le dăm ceaunea să citească din Biblie, Ok? Și ei citesc din Biblie din vechi, testament și din nou, testament, amen, cu scurt de scurte, câteva versete. După care ei se roagă. Vedeți, eu am aici chiar ca unei pete Și uite, se roagă un minut, două, trei. Nu mă interesează că se conectează cu Dumnezeu. O să învățăm mai cuva curs, cum să învățat mai mult să se roagă. Dar aici, ea dictează. La sfârșitul lunii, le dau puncte, dacă le dau și un test, cu întrebări din pasajele respective. Și cine răspunde, depune, de exemplu, că 10 întrebări. Dar pentru fiecare întrebare primești 20 de puncte, adică bani Ok? Și cu banii, poate să câștige 200 de puncte. Acum o să măresc, vreau, că nu foarte mulți scriitori la un așa de mult, ci vreau să măresc, în să fie 400. Adică aproape un meniu McDonald's o să le dau la cei care, care citesc și răspund corect. Uh, așa că vreau să-i la că, dacă citesc Biblia și lasă cuvântul să intre în viața lor, să fie spimați. Ok? Asta sunt cum ar fi niște buneri, așa în plus. Dar mai mult pe inima mea au fost să vă explic viziunea și cum anume voi să începeți să vă rugați. Ca Dumnezeu să vă dea uh, să vă clarifice nimic voastră. Care e, e visul lui cu tine? Și cu voi ca și. Pai să clarificați, să treceți prin pași, cum o să realizăm acest lucru? De câte câți lideri am eu nevoie? Să ajung la 20 de lider. Am nevoie să ridic 2.000 plus lideri, cel puțin, ca să conducă fiecare câte 10 copii. Uh, acum am 50. E bine. Ok? Uh, cu 50 de lideri, nici din ăștia a realitate este, nu toți îți chiar lideri. Ok? Și din ei, hai să zic, 20 și ceva câți lideri, literalmente. 20, poate maxim 30. Da, jumate, Da. Ok? Și ce, ce mi-arată? Câți lideri am? Mi-arată ce capacitate am eu ca să conduc. Am 150 de copii, înseamnă că, de fapt, eu am atâția lideri ca să conduc doar 150. Capacitatea lor de a conduce. Și cu cât investesc mai mult timp cu ei, cu liderii, cu atât o să cresc de Așa că, prin eu, Dumnezeu, mă pus să-i organizez. Dar un alt lucru care, așa, este E, e absolut dat, ceea ce n-au avut să scriu acolo. Eu mă întâlnesc bine cu cei șapte de la Biserica Copilor, cu aceea cinci, mă, mă întâlnesc săptămânal. Săptămânal vorbim ce o bine, ce nu o bine la De asemenea, e ajuns să crească ei ca și lider. Vorbim despre fiecare departament, fiecare conduce una din echipele respective. Vorbim cum ce merge, ce nu merge. Revizuim ce omes bine să ce ar trebui să schimbăm, ce, trebui, ce e ok, nu mai trebuie să schimbăm. Perfect. Și ce niciodată nu devine perfect. Și îmbunătățim. Stăm și vorbim. Ei să audă inima mea și lucrurile care mă interesează pe mine. Și cei șapte conduc de ceilalți treizeci. Ok? E fai, locul în care mă aflu acum. Că țin minte când eu făceam parte, tot programul, de la început până la sfârșit. Și eram absolut epuizat. În clasa 10, eram distrus. Reveneam acasă, nu, nu, nu, acasă, nu, nu, să nu, Trebuie să dorm, ca să pot să îmi revin. Uh, și de-aia am învățat că singurul mod în care voi putea ca să crezi și să investesc mai mult timp cu ei. Pe lângă că mă întâlnesc o dată săptămânal cu ei, mă întâlnesc, în particular, cu fiecare. Și stăm o oră, câte dacă trei ore, și vorbim despre viață. Trebuie să vorbesc, primul, vorbesc cu ei despre relația lor cu Dumnezeu. Relația lor cu alții. Și după aceea despre slujire. Ce se întâmplă? Cum e? De ce ai trecut acolo faza aia? Asta o dată la o lună reușesc cu fiecare. Că fiindcă am măsutul 13-14 și am și alte responsabilități, de reușesc o dată la două luni să mă întâlnesc cu ei și să, să vorbesc și individual cu fiecare din pe. Dar pe parcursul săptămânii, uh, un alt lucru care am învățat e direct. Că, cum ori făcut ceva în față și vin apoi la locul lor spune, și ne spun. Acum vedeau excelentă Și nu în ziua respectivă e critic, dacă au făcut ceva greșit. În ziua respectivă nu e critic. Ok? Le spun numai lucrurile bune. de bune. Dar, a doua sau a treia sau la întâlnirea de miercuri când mă cu ei, le spun. Uite, acolo, dacă e chestie particulară, ce s-ar simți jignită sau jignită, îi spun față de ceilalți, îi spun în particular. Găsesc spun luat pe acolo, sau tot se e pe sistem, așa, că și îi spun. Uite, acolo de fără lucrurile să faci În modul care a acționat, mai ales îi încurajez pe ei, ca ei să crească ca și lideri peste ceilalți. Și modul în care reacționează. Și modul în care ei ridică pe ceilalți. Până acum am încercat, eu o să ridic pe toți. Să... Uh, am crezut minciuna că eu o să pot să ridic toți 2000 de lideri. Uh, ok? Ceea ce e imposibil. Nici Moise nu a să-i zice. Uh, nu știu, numai 70 de lideri au reușit uh, în cele de numă să-i strângă. Iisus uh, 12 ucenici, Deci ai că le iau un exemplu de Iisus. Am zis 10, 2 12, 12 maxim uh, și atât. Dar uh, ideea e, uh, dacă, dacă tu de te rezumi și de te investești, Ne ar face să investesc numai în 5 persoane. Aș fi mult mai lucrurile. Acum, fiindcă așa sunt, așa, acum la 12-13. Dacă pe timpul ei, mă rog pentru uh, ei, le dau resurse, îi ajut, îi încurajez, îi observă în timpul cum Dacă se închină. Dacă te uiți la liderii tăi sau și la copii, modul în care se închină în timpul laudii și înclinării îți dai seama cam unde sunt ei în relațiilor cu Dumnezeu. Am învățat să citesc asta. Numai când vorbesc că îmi dau seama, o să ok sau așa puțin ceva se întâmplă în viața lor. Știu ce se întâmplă în viața lor. ei, cum ești? Ei sună. că dacă nu reușim, dacă nu reușesc să te motivi, faci tu uginic. Uginic înseamnă că persoana care sunt tuturor de alții. O să numărăm la, la câți copii avem acum. Și de-aia totul se rezumă și la, la lider, dar și la înțelepciunea cum să organizezi liderului de Liderul Ok? Cam asta e ce am avut așa pe inima mea. Hai să lăsăm așa câteva minute de... dacă aveți întrebări. Dacă, dacă, dacă n-am luptu prea mult. Uh, ok. Dacă aveți întrebări specific despre un oricare din ideile care am spus și aș ca să se le clasific, ar fi ceva? Spune. Deci ai că e ideea cu statul în sala mare și fiecare aia să o fi. Și nu ar de pe Deci facem o dată cu toți copiii în sala mare și totul ei le acolo. Da. o săptămână. A doua săptămână, uh, într în săptămâna în care le vizităm pe copii facem cu toți împreună. E mai mult evanghelistic, vrem și copii noi, îi atmosferă puțin mai... Avem jocuri, avem, avem video, avem proiector, avem toate astea și e, e, e fine. Uh, Dar vrem și ucini să, să crească, să aibă relații, ok? Și asta facem la a doua săptămână. Și și, uh, la unii le place mai mult la club, fiindcă îi aude cineva, îi lasă să vorbească. Uh, și ce aici, de exemplu, acum, la ultima sâmbătă de faști, am avut 20, 20 de copii aici, la casă, numai 5-6. Uh, la clasa 4-a, clasa alți 20 și ceva de copii. Și, se, și toți împărțiți pe grupe cu liderii lor. Uh, ok? Și cam asta. Uh, facem o dată, o dată, o dată, ca să balansăm. Uh, de exemplu, este Hillsong. Uh, este cineva de se la din liderii mei. au fost la Hillsong uh, London. Și ei fac și grupuri și Biserica Copilor împreună. Prima fac cu toți împreună, după aceea, acolo se fac puțin. Ar fi și varianta. Nu știu, nu mă la care. Cum? Da, te faci în două, două lucruri puțin diferite. Da, nu știu ei se să facă. Uh, Iar, da, am fost eu să văd, dar mi explicat mii uh, de respectivă. Ok? Alte întrebări la mm. vizite? vizite? Da, în vizite uh, am scris aici, uh, dar cred că îți mai să mă lor mi-au explicat. Uite uh, așa, aici, la partea cu listele copiilor. Explică exact ce facem. Cum batem într-un pas pe o ușă uh, și eu fac asta de ani de zile. acum nu nu mai fac, din cauza că am fost grea cuțin mai înțeleg pentru mine să vedeți timpul liderii principal decât să mergi, să vizitezi. deci ține de 3 trei ore, patru ore să vizitezi. Câte, câteva zeci de copii. Și mers la ușă, bați, deja de știri, de văzut la Biserică. Uh, și, bine, uh, ce am avut de aia, avem un concurs pe care scriem ori folosit pentru o tombă. La tombălă mă refer, am pus linci de ping-pong, într-un bidon din ăsta de 50 de litri, uh, l-am preiat, și așa am făcut o tombălă, și deci, cu manetă. Și am scris pe fiecare minge, de exemplu, am scris uh, un număr de la 1 la 100. Ei trebuie să gândească de la un număr la un 100. Trebuie să gândească și când noi, când noi extragem dominge uh, că avem și premii. N-am putut să intru și ce facem cu literamentul la Biserica Oprilor. Avem la sfârșit tonfolă uh, în care dăm premii mari sau dăm, d dăm meniu la meni, șase meniuri la de meni, Ok? Și primele șase numere care se apropiate de care, de numărul care e extras, câștigă. Alte ori, pur sigur, îi legăm la 8 și uh, avem concursurile alea care le dăm când îi vizităm, ei vin Le descriu, știu adresa și ce se întâmplă, îi, uh, îi aduc, aduc la biserică, noi le punem de clase și după aceea facem extragele. Ok. Acum ajungem pe uh, cineva câștigat în clasa pată. Și aducem toate foile în clasa 4, unul la mână și alege uh, una dintre voi. Și ăla e câștigătorul de săptămâna respectivă și primește un premiu. Ok? Dar la vizite, bat în ușă, dacă nu e acasă copilul, cursul e cu spunea Părintele, dar nu ca să vă spunem ce se întâmplă să văd asta, îl așteptăm pe Dani sau cum îl cheamă uh, și ne vedem. Dar dacă de se poate întâmpla ca să fie înțeleasă o nevoie, cineva care să fie zlăcită, ar Așa să în Orice primește o rugăciune. Scopul nu e numai uh, să ducem un cursul acesta. Scopul uh, adevărat e să ne conectăm cu părinții. Părinții să asigurați că, hei, sunt oameni cu capul pe umeri care se ocupă de copilul meu, din siguranță, dacă am ceva întrebări, pot să întreb orică de câte că vine, peste două să înapoi. Ok? Și și noi vedem ce se întâmplă în familia lor. Când vezi, avem și persoane care uh, nu, îți deschide în eu uh, uh, și pumează, tot îi fum în casă, uh, sau muzică tare, Manere sau nu știu ce, uh, și îți dai seama de ce mediu trăiește copilul respectiv. Și uh, tu, ca și lider al lui, uh, știi cum să -i iei. Dacă vezi că se jură, frate, la ei, acasă, că ne e necreștin, sau dacă gătești că sunt mai întâi să-ți de unde suntem noi, ce biserică. <gângh> uh, atunci, poți să știi să, să, să, cum să te rogi și, și ce să Dumnezeu cine cum anume. Ca să-i convinși pe părinții să-l lase continuare. La ce de biserică Cum? Biserică biserică? Ba De ce nu?" Deci și da, cei care au." Da, da, da. Și, și cei care, care au." La cei de duminica, uh, nu, să uh, da, nu reușim, că eu, eu oricum vin, vin la biserică, dar uh, o, o, o parte de ei e și sâmbătă. La cei de sâmbătă. Așa, de din nou, v-am spus că am început să reorganizez totul, să fac, mai bine fac un lucru bun, decât să fac Ating 400. Uh, nu, atingeam 300 plus copii săptămânal, dar erau toți așa, puțini. Trebuie să mergi. Nu, ok, tot. Așa, nu Ok, mai ales altele pot. Da, da, da, da, da. La tot că nu mici, când față, o să-l spun așa scot din Domnul Stănu pentru primii. Dar e diferit programe, pe cupe față?" Da, da, da, da. Și aici, da. da, da, da. complet. Uite, aici uh, s-am dat-o exemplu exact din cum arată." Ok? Da. Aici e cu toți, cu întâlnit, da. chiar unul din ultimele care le-au făcut. Și arată cum să organizați fiecare la echipele. Mm -hmm. Și e la club. Clubul bătrânilor care vive și exact cum e organizat. Și ăsta e duminica. Asta e duminică, cum noi organizăm programul duminică. Că noi începem duminică la ora 10 și după aia, cum acum nu Ok? la, la, la de, seminare, se zi, de Nu. În timp la, uh, la luată uh, luat luat și să, să se închine. Ok? Că nu avem cum să avem încă 3 echipe de la și în timp ce e și duminică. Și după luată și minare, vine via șapte în fol și care de 4 pasul 4, și aia aduce. Nu, noi 2-i 1. nu, 12-1. Îi 12 Deci Îi 12-1. Îi 12-1. nu 12-1. Îi 12-1. Îi 12 să 12-1. Îi 12 și Îi 12-1. Îi 12 12 să Nu se 12 Și pur și simplu 12 pentru Îi și 12 Îi 12-12. Îi 12-12. Îi și a copiii de la extra că au și ciocolat în Și energie. Da. Uh, no? No. Ah, no. No. Uh, ok? Uh, mm -hmm. Ok. Întrebări? Uh, uh, la fiecare a fost, e responsabil de undeva, unde undeva, undeva, unde Da. Ei ești a responsabilitățile? Sau e de Ok. intre Și când se implică, Uh, acum, fiindcă erau deja mulți implicați, i-am dat pe questionar. Ce, ce talente ai? La ce ești bun? De a ești Preferabil așa, ca să devine cât mai bun, dar în caz că văd că nu-i bun el acolo, el o crezut pe bun, atunci îl mut eu. Sau pe liderul echipei. Înțelegeți că Eu sunt foarte bun la, la desen." Ok, bucur!" <laughs> <laughs> La nivelul clasei <laughs> întâia, <laughs> da? nu mai mult. Da. Nu. Îți realism, Și glumind îți spun. Ești ca cam paralel. Asta e. Adică te pun unde, unde ești mai bun. Și acolo ei, te poți lua și pe personalitatea. De exemplu, la prima impresie, pun persoane care sunt puțin mai... Sandinice, care sunt mai... Îți <inaudible> mai foan. Uh, știi? Nu persoana, care acea lume a venit. Ok, next. la magazin la mold. Ok, eu totul sunt o celulele Ok. să am să Ok, da, okay. și. Okay. Okay. Okay. Uh, în funcție... Știi? Uh, aceea care... un alt lucru care sunt Dacă au copii și sunt lideri la copii, o să fie mult mai motivați. Referentul la tot ce se întâmplă. Referentul dacă sunt doar voluntari. Și avem persoane care sunt doar de muzică. Nu-i foarte motivat. Și asta, dar măcar îi place muzica la persoană. Știi? Găsesc un om care totuși să fie bun. Să dar încurajez liderii principal să... Nu manipuleze, ci să se roage. Domnul să se reveleze lor. Copiii sunt aici, tu ești totuși și aici. Îți place să fii De ce nu? Să te ocupi de ei. Și atunci uh, ar fi puțin mai, mai bine. În sens că ar fi mai motivat. Uh, ok. Nu știu dacă îți am. să Dar uh, asta îi găsește. Poți să-i stim între dar dacă să Dacă ei au pasiune, și un talent care îi le place, îi le mai Hai să facem mai bine. Cum putem să ne îmbudățim? Că dacă nu, atunci vine tot Dumnezeu pe rogăie m-a însuțrat. E destul. În uh, Da. Da. Da. Da. Da. Da. Vreau uh, să să E mai complex." Da. Cum spunea profesorul la una din de la Lider, fiecare situație, fiecare persoană e complexă. Trebuie să știi să-i... Și de ai nevoie de Duhul Sfânt, care să-ți dea cine cum anume să găsești locul perfect și cum anume să-i motivezi. Și încurajarea are foarte mult. Mulți dintre tinerii noștri dau ore în șite. Dacă mergem și la vizite, și vizitele pot să țină între o oră și două, trei ore, și dacă vin și sâmbătă, sâmbătă ține vreo Uh, chiar 4 ore, de la 9 jumate la uh, 1, ok? Uh, e, e mult. E mult ca ce da. Și e foarte important ca să-i încagem. Să, să le arați continui pe ce am reușit să, uh, în ultima perioadă, în ultima lună, în ultimele două luni. Am reușit să atinge dâncă atâția copii. Și ne-am crescut cu atâțile. Și când ei vă de exemplu, la, uh, odată ce i-am organizat și am încurajat de faptul ăsta, la, la clase 5-6, unde în asta, erau între șapte copii, zece copii, cam așa. De când i-am organizat și i am pus și pe grupe, au crescut la 20 și ceva. adică lidera i încurajat făcut, bă, hai să mergem în Noi avem în baze noastră de date de fapt, la clase 5-6, uh, aveam 150 de copii în bazele noastră de date din care vin 20 și ceva. Asta înseamnă ceva. Adică, am procesat mulți copii, și de faptului că n-am avut bine sistemul în ordine, am pierdut și mulți copii. Dar acum vreau ca să rețin cât mai mulți dintre cei noi care Și prin programul ăsta, cu bășele sau bare, dar și prin faptul că liderul se interesează. Vrei să crești ca și lider, păi, ocupă de copii. Ok? Bun. Hai că am putea să. Spune, spune, Da? Am că sunt și că da, cadouri De unde la să vă voi Ok. sunt Da, îl ok. Foarte bună treabă, fiindcă dacă n-are există habani, n-am putea să facem o parte din lucră. ne Ok. Ok. Și biserica, da. No, și nu e spus, e biserica. Dar, da? dar da. Și biserica am azi, de exemplu, dă bani. De dar majoritatea banilor uh, provin de la o din New York, nu hmm. cea de unde vine chiar bani, care îi strâng bani pentru cadouri de Crăciun. Și fac asta din 90 și nu știu cât. Și strâng uh, în jur de uh, între 2000 și 3000 de dolari în fiecare hmm. an din care cumpărăm și cadouri, dar nu din toți banii, și a, așa, și restul banilor, a, dacă să zicem, cu 3 400 500 de dolari cumpărăm cadouri de Crăciun, dar restul banilor, a, pur și simplu, îi alocăm în așa fel cât să ajungă și ne vedem cât de putem permite. Și noi ținem tot ce cheltuim și vedem cum și ce, dar, sincer, a, e nevoie de mai mult decât atât, că cheltuim puțin mai mult și Biserica acoperă restul. Da. Este foarte important așa asta. Exact, Și... Da. Da. Da. Da. da, da. O altă, ceva nou ce a apărut anul trecut, o altă oportunitate. Uh, este acum un mall carpool aici la noi. Și anul trecut mi-a invitat ca noi să organizăm de 1 mai, de 1 iunie, uh, un eveniment pentru copii. Huge. Ok? Ea avea nevoie de mulți mulți oameni, o echipă mare, să facă concursuri și să fie un câștigător, o echipă câștigătoare. O pumez pe la toate școlile din Oradea și făcut mare, tram, -tam. ok. Și noi am organizat. Și mi-o plătit 1200 de euro. Echipa, uh, uh, mall respectiv. E și fain că uh, persoana de la marketing, de acolo, de la mall, se întâmplă să fie de la noi la biserică și au spus la directorul de marketing uh, principal, uite, avem o echipă, avem cineva care... Și principul faptul că am mers am vorbit, a fost convins să chiar putem să facem, am făcut că a 1.200 de euro. Și chiar a fost fain că l am trecut am putut să i pe banii și pe liderii principali. Am mers o mică ieșită de două zile până până la acesta să avem un timp împreună. Să zicem așa relațiile. Uh, ia. și uh, simplu mă rog, eu mă rog într-un mai mult. Aș avea multe alte lucruri care aș putea să le fac. Acum o să încep și o grădiniță aici, așa, jos și Uh, poate și șaia să ducă bani și negocez cu costorul o parte să meargă la biserică pe copilor, uh, ar fi fain. Uh, yeah. Dar banii și, și asta e important. Și Dumnezeu e credincios. Ce rămân nimic e că, de când n-am început lucrarea cu copiii și am început biserica asta să dea bani pentru pe cadouri, fiecare dintre Dumnezeu cu făcut aproape de cadouri sau de bani. Niciodată nu a făcut problemă că n am văd. Dar trebuie să te rog. Și trebuie să, cum ar fi cu relații, dacă ai. Acum, și în stadiu, nu te poți baza pe asta. Să gândesc și la idei noi, cum anume o să faci bani. Da, Ok? Offense the word. Ok. Sincer, puteți să-mi mai avem o zi la conferință. Dacă mai aveți și alte niști veniți la mine, vine. Mă acord răspunde la altele și pe și asta. Cum? Pentru că stăm și meditam. Da. Stam și dispecați, tigerați, uh, uh, aici uh, datorile. Hai că mă rog pentru voi și apoi când să mergem. Ok. Doamne, vreau să-ți mulțumesc, doamne, că, uh, doamne, pentru fiecare persoană care vă veni din asta aici, ce mă rog, doamne, doamne ca tu uh, se i să proceseze ideile care le-am dat și cele care sunt bune să le țină, să înceapă să le aplice. Uh, doamne, și chiar să aducă o creștere în calitate, dar și în cantitate de câți copii, uh, uh, copii care vor veni la programele Mă rog că tu să le dai o ungere proaspătă. Mă rog o ungere pentru multiplicare. Să vă ceapă să vadă nu doar copiii care au, ci, doamne, cum anume copiii aceia în viitor poate vor putea fi liderii care ei se conducă. Mai mă rog tu să le dai credință, să creadă pentru lucruri mari. Mă rog tu să le spui specific la fiecare care este visul tău, refletul la lucrarea și implicarea lor. Și cât de departe, chiar când eri, din câți copii, noamne, ca să Însă ce, cer oamenii ca tu să le dai și înțelepciune. selecțiune. Și, doamne, uh, strategie de oameni care să se, se folosească ideile de aici, doamne, dar strategie specifică pentru orașul lor, pentru cartierul lor, pentru zona în care se află. Doamne, mă rog ca tu să le dai, de asemenea, la mea, și, uh, la mea, oameni și oameni, dă-le cu oameni, mă rog ca tu să le dai resurse, dă-le cu bani, uh, conectează cu cine trebuie să-i conectezi, dă-le idei cu oameni ei să facă bani. Îți mulțumesc, oameni, că te scăp ca să fie peste ei, și îți cer oamenii ca tu să deschizi, doamne, ochilor, să înceapă să vadă recolte atât de mare, să înceapă să vadă cât de o mare oportunitate au să în acești copii. Și îți mulțumesc, doamne, că ne vom întâlni anul viitor, doamne, atât noi ca biserică, cât și fiecare dintre biserici care reprezintă fiecare dintre cele prezente aici. Îți mulțumesc, doamne, că tu ne duce la un nou nivel și tu ne vei ne le crește și vom atinge mai mulți copii și vom avea mai mulți copii care au relație reală cu tine. Îți mulțumesc am că Tu vei face asta și vă rămneau mi și vom, ne vom aduna în împreună și plus să vă în ceea ce Tu ai făcut. Îți mulțumesc, am, și abia aștept, Doamne, să văd ceea ce Tu vei face în viețile lor. Amin. Okay. Okay. <laughs> Şapte luni, când ai numai un jucător, când ești jucătorul, când un jucător, când da, deci dar tot am avut peste dar nu ne putem juca cu bunici, bunătate, deci tot picați nu e tot am tot am, dar nu ne putem cu bunici, bunătate, dar nu ne putem juca cu bunici, bunătate, dar nu de putem juca cu bunici, bunătate, dar nu ne putem juca cu bunici, bunătate, dar nu ne putem juca cu bunici, bunătate, ne putem cu nu mi nevoie, nu e ca să crească, nu e să nu ca să poată să ne pe alții, nu e să să ne face am cu și știu, nu că tu ai Diena, e că tu de că tu ai ca că tu ai Diena, e că tu ai Diena, e că tu mea Diena, e că tu că că că este un lucru de că de, uh, okay de tin, la tine, din să-i lucrurile. Ok. Și chiar ca să nu după un an de zile, ok? Au fost pe plăcere și, uh, ok, dacă mai aveți alte întrebări, sunt absolut seul, să, să, să Ok? Bun, spateți să făm mai și mână răzut. Cineva să mai întrebe, sunt aici nu mă dovesc. Eu, Da, a făcut. Acum, voi materialele care au învățat, pentru că aveți un program cu voși După ce, de unde le luați? Aveți o canală, să site, voi de recreară? le am primit de la filmul rău, sunt. Cineva, exact biserica care îți dă și bani, nu și la și. Vă, uh, okay. <gângătă -i> Da. Și uh, am folosit multe ei, ceea ce au ei, am și. Uh, Adunați-le, când am american sau mă aduceți ceva cărți, uh, aduceți ceva uh, resurse și are, cred, bune, am făcut. Acum, în ultime, ultima lună am început eu să scriu. De exemplu, oh, una dintre. Care a spus, plus de creat eu, că era, vorbea despre armatură. Dar nu pentru cum o prezentat persoana respectivă, ci ideile care de, de, Era puțin complet de cum înțeleg eu, de partea aia de, de, de, de, de, de, de cu sau asta. Și mi-am Și am creat o șenete și toate astea. Dacă pot și așa, mă țineți mai mult. <coughs> da. da, ok, comandă." <coughs> <coughs> <coughs> Și eu am un lucru care mă își foarte că Foarte de Am și John Maxwell în de John Ok, am știți, mai am știți. Și cărți, am și de care cu copiii. putea să rog, Dacă te În mod specific, să te copii, nu nu, nu, linii, linii, Dacă e numai asta și ideile astea care te și ce nostru la plin și astea, asta e și lucrul. După tu și libere, modul care te omolici modul care te omolitezi, modul care asta, dacă stai aproape de Dumnezeu, că vei înveși învățător, nu suntem învățați, cum să faci, ce să mai. dar și ce? despre cum să omolitezi, cum să încurajezi. Da? John Maxwell e foarte bun, și un din tot văd că îl se recoluce unde ați venit și ne scrisă. Că, dacă primiți cu ceva care e așa cuțin mai ca uh, mine, chiar clăști, in, de de, te că și unele, chiar și în regle, și fiți foarte și chiar să fie pute, pe orice domeni, dar sunt și unii care poate merge uh, uh, ja uh, în capăt, dar se duc încălaltă o altă direcție. John Maxwell e foarte bun, Bill Hybrose, este Tom Marshall, este chiar o carte aici, cum se numește. Tom Marshall, da, pe gaura, pe gaura, așa am făcut. Se așa. Dar orice pui mâna. Și eu am început prima mea carte despre conducea în timp, doar în 2000. și am fost cea mai așa Dezvoltă Uh, îi trași proiect și așa aveam de vorbire, de exemplu, te-am s la făcutat de știință economice, eram așa dezorganizat, grav, da. deci uh, și în cameră, și cum trăiam în viața mea. Și uh, te-am ajutat și asta, m am, am fost și la facultate din în direcția asta, da, și cărți. Sincer, mai, nu -am dat, mai mult lucruri m-am făcut, chiar aici am făcut la facultate astea de acolo, să uh, citești deci cărți. Să fii, de la tot ești aproape de conducere, să asculți, și ce? De la părinții trebuie să înveți. Uh, <gură> <aici, așa. gură> dar așa mai ai ai și așa. Nu, nu, dar e tot pe faci bine, a zis așa, mai mult unde? Am un... și te respecta. Da. Okay. nu am probleme. Da, da. am Da, da. Nu e spus. Nu Dacă le-ai spus, nu ai Nu poți spus, nu Mai spus. E mai greu. Da, da. Deci să-ți zici și tu. Deci am avut și eu o singură femeie. <laughs> ok. Uh, și după aceea, prin uh, la începutul din când anului nu mai spune. A fie că înțepe și din Uh, dar, e nu mai așa o fi, e fi moderență. Dacă vreți să-l câte să știează că e povestea? Uh, nu, e, e în același timp, uh, chiar știeam. Eu spun unea ex experiență mea, că n am, avut, nu am așa mare experiență cu persoane mai în vârstă, uh, dar e, e, e, e, e, pot să ajută multă maturitate și echilibru uh, și înțelepciune când în lucrurile să te ajute.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 am fost un Să fac, nu se despre, nu se Așa tot de la mine, știi? Deci se le dă da si Nu face da de, de nu mai, tot, dar <griva> tot, că, deci nu, modul care... Nu mă sincer, din modul care comuni. Asta îi ziune într felul care-i țelul lui Dumnezeu. Că-i unde să meargă, în ce direcție să Câte de parte să ajungi? La la ce vreau să 4. 4, până la 10. 8, ai locuți de până casa a nu? Da, până la casa înseamnă că tu, ai mulți, Și acolo, din ce Dumnezeu? Nu poate să fie exemplu aia de 200.000 sau 500.000 din buricul meu. Din ceea ce eu simt că Dumnezeu nu-i mie. Și deci uh, nu, au fost, nu m-am spus, au fost în durul meu mață, am simțit mi țin cât trei ani. Ok? Și pe ce tu e cel în Dumnezeu? Dar bani, așa m sunt spus clar eu. pui, exact cum am spus, pe țar când te-am luat. Pentru chestia aia, eu știam, că, acum șapte ani pe astfel, de la facultatea noastră, ca să se face, Ok? Dar n-am aplicat, am făcut mai multe forme. Și n-am nu avut, n-am avut ideea și de viziune și să. Ideea de viziune a o după care și strategia, după care tot din nou și din nou și din nou să dați față. Uite, aici am ajuns. Asta e criticat și un ca și închipă, că ei sunt cam vină. mai avem. Uh, uh, și noi cam așa. Deci, avem cam un an de ca să câștigăm, ca să ajunge, ajungem ajunge, ajunge. la atâția Ești întrebare. Câți din copii băiați care vin, de 150, care vin la mine, Câți chiar au relații aia un am ajuns la atâția care au relația cu Dumnezeu. acolo vreau să ajut să știu informațiile astea, în că ei le timp din urmă astea, înainte de cinci sau șoase, Câți au relații? o, o, o lucrui pe ce să se loage, să-L da, și dată ce faci asta și e clarific, clarific, clarific, clară mintea ta, la direcția care te duci, altă o să fii ca și fii Și acum le explici și în procesul ăsta vei învățat acum am e fi foarte bine. ca. Asta e simplu. Și să tot puțin, pentru că nu știu. Ucenicii, cam trei ani la jumate, se trebuie de român. Cum dacă ori reușesc cu ieri, ori o dau în bară, îmi plec cu toată misiunea mea de pe român. Stii? Deci, mai clară, e asta, asta cred că poate asta de a Nu-i câte nu spui acum, Și e foarte mult, până timp așa care și eu am trecut înainte să scriu aia, am fost câteva m-am mărutat, am citit-o cărți despre asta, cum să scriu, cum să lăsă aia pe cum mă mă de nu știu să mă rog să citesc. Am început să scriu, mai am avut de și am are. Asta e vizionare și Dumnezeu, dar oh, aia cum 20 de mii mod, ok. Cum să formăm cuvinte într-o frauță? Ținta noastră. Cum ar vrea să arate copilul? Cum ar vrea uh, de nostru ca și lucrare? Să, să avem copii care ne Dumnezeu și îi aproape de-o. Asta e. Ținta Copilul nostru ideal. Uh, Țină. Să mai avem da, fiecare dintre 20.000 să-l cunoască Dumnezeu. cum să să. Mai se numește Nu, dar și, că, interesează, din douăze de din orașul vor merge în începe? Înțelegi că se numește. Doriți să-mi și nu trebuie Și... Nu, primul rând, la numeri, dar și număruri sau absolut, una, să ai un copil care investești 8, am avut și faze în care aveam, de care 5, 10 litre, și șapte copii, ok? ai e șapte copii, o să aștept în cer, și 10 litre sau 25 și nu se cu unul micelat, cu știi, știi, știi? Și nu în cază, de atât când începe să te din față, cât de mult de trebuie am ca să conduce. Am ok. Pe ca ideea, și ce unul din copiii are, eu, ce am învățat, eu puneam pentru că să fie copiul în la 9, la luceu, de acolo ca să făd Acuma, sincer, las și dar la de la adolescenți, dacă vrea să se implice, poate să le îndeleva copii, Poate să ajute. Dacă ei cresc așa, ei, dea, cresc în lucrare, se vă așa normal, și direct ei și vrea să fie ca să, ca să care din casa a 8, da. Și el nici nu a păi de la. O devine parte de la tinere acum câteva luni, dar el e deja implicat și de la Biserica Copilor. Pleșit, devine unul dintre suneticii noștri principali. Fratul la fereastră nu-i poate venat dar E chiar o poveste de succes în Biserica noastră. Da? Dar, sincer, asta să te rogi, să fie clar că faci de pe poaia. Să adunăm echipament care să le facă. Și odată. Și după aia merge la copii. Asta merge. Am ajuns aici. Eu știu încă mai multe de lucrat. Nu am din ce știu să rețele. Dar e ok. Nu pot să le fac la dumneavoastră. Nu ce nu știu? Ok? Dar după asta. Pentru că, sincer, pot să-ți dau mai multe detalii dacă mă întreb și exact, specific și chiar acum ca să ne ținem de lucru, asta. N-ai spus nimic, la am acum avem o situație care Așa ca să te ajută. Cum se punct, punct, punct, punct, punct, punct, punct, punct, punct, se punct, punct, punct, să punct, punct, cum punct, punct, punct, punct, punct, a, punct, punct, a a, okay?